Ja, så velkommen til vores lille uh, trailer. Vores lille ekstra segment. Ja, yeah. vores trailershow, hvor vi, hvor vi vil sidde og, og nørde lidt, lidt trailer for kommende film og, og snakke lidt om forventninger og fordomme. Mm. Mm. Ikke mindst. Men hvad, sådan baseret på traileren, hvad tænker vi så, hvad tror vi om den her film? Yeah. Øhm... Er det noget, vi glæder os til? Er det noget, vi absolut ikke skal se? Ja. Eller... Og, og, og den her, det her trailershow er noget, som, som vi vil prøve at lave nogle gange efter det egentlige podcast. Ja. Øh, for lige at få pussen lidt ned og måske blive sådan lidt ekstra nørdet også. Mm. Øhm. Men også samtidig slappe lidt af. Og ja. nu har vi lige lavet en ny kaffe. Og ja, det er det... dejligt. Den er varm. Mm -hmm. og, og jeg synes egentlig bare, vi skal gå i gang og starte med, med jobs blev vi enige om, fordi det er jo yeah. det vi skal lave podcast om næste gang. Yeah. Så, så det bliver sådan lidt en, en opvarmning. Mm -hmm. Mm -hmm. Den er jo premiere snart, 5. september. Boom, boom. der er ikke engang en måned til. Det er jo yeah. faktisk lidt. Lad os prøve at se en engang. Lad os gøre det. Steve, it takes guts to drop out like you did. Higher education comes at the expense experience. <sighs> What are you working on? It's a computer terminal that hooks up to the TV for the display. Uh, Steve? Wow. These are state-of-the-art. Nobody's making anything like this. Alright, okay. Welcome to Apple Computer. Is this everything? startup. I think we should start with around 90 grand. Uh could you repeat that? If you'll have me bored. Trust me. Heeps. Det Hvad tænker vi om det? <klædisk> Jeg tænker at i Biopixens uh, spæde start Mm -hmm. Æh, fra, ja, sådan, da det sådan virkelig gik for sig fra 30'erne og op til 60'erne og sådan noget. Ja. Der lavede man meget om sådan amerikanske legender David Crockett og øh, Lincoln og sådan præsidenter og sådan mm. store store legender. Øh, og sådan priste dem. Altså, der var altså, vi ophøjede dem. så Der var intet negativt ja, ja. var. Har vi gang i det igen Det virker som lidt det samme, og det står jo direkte i trailerne. An æh. American legend. Ja. <laughs> Jobs. Ja. Og, øhm, ja. og, og i stedet for, for de indian-dræbende kobøjter, øh, er det så nu øh, øh, for... computernørderne, fordi vi har også haft Mark Zuckerberg, den var, så måske sådan, den, var, ja. den var kritisk over for Zuckerberg, jeg har ikke set den endnu, men så vidt jeg ved, Der, er den kritisk over for ham. Øh, men det her ser meget hyldende meget hyldende ja. ud, sådan nærmest tenderende til sådan kvalmende hyldende, fordi ja. altså i virkeligheden er altså ja, altså Jobs er jo, Steve Jobs er jo ikke en en, en specielt sympatisk person, som sådan, jeg, jeg har egentlig ikke sådan altså jeg synes ikke sådan vildt meget om, om sådan Apples øh, business models øh, mm. i det hele taget, og sådan, især Apples seneste. Øh, men jeg kan da godt se, at altså, han, han er en fantastisk person at lave en, en biopic over, fordi han er, han er fascinerende, og han, han er virkelig sådan han er en ildsjæl uden lige. Yeah. Øh, hvad synes du om, at øh, Aston Kutcher skal spille ham? Jeg synes, det er genialt. Ja. det er virkelig ud at det er igen. Jeg synes han ligner ham. Jeg synes også, det, det synes at de har gjort nogen god makeup ting. Mm. Jeg synes allerede traileren synes jeg det ser lidt ud som om at nogen gang Altså lever han sig sådan meget ind i rollen, og nærmest overspiller den, og andre mm. gange er han sådan meget Aston Kutscher. Yeah. <laughs> Så det er rigtig spændende på at se, hvordan det fungerer. For det kan også det kan være, være lidt sådan noget med, at han, at han bliver mere en original, jo ældre han bliver. Det synes jeg, det var nogle mm. steder, hvor han var lidt ældre. Ikke også? Ja, ja. Fordi man kan sige, at Aston Kutscher skal i den grad også. Ligesom pilotspil, en der er ældre end sig selv. Ja, for selv. Ja. Men det kan være, at han kan få lidt, uh, lidt, lidt, hvad hedder det, lidt gode råd fra hans <laughs> ja, kærester, Demi mor, <laughs> mor, som også var en helt del ældre end ham selv. Yeah. Øhm. Men altså. Skal vi se den, eller skal vi ikke se den? Altså, vi skal jo se den. Ja, vi skal den. se den, <laughs> vi, skal vi skal lave podcast, podcast om. Den det glæder gang. vi os. Jeg, jamen, jeg, jeg glæder mig. Spændt. Ja, jeg er også spændt. Spændt, ikke? Fordi ja. det, det kan blive hvad som helst, synes ja. Ja. jeg. Det ser ud til, igen på den tekniske side, at den... Er den Ja, altså, æstetisk øh, det ser det ser rigtig godt ud. Det ser, mm. sådan, det ser lækker ud, og ja. nogle fede billeder. Og... Ligesom med Social Network er det spændende, hvordan de laver en film om nogle folk, der bare sidder og stiger ned i en computer. Hele ja, tiden. Præcis. Altså, ja, præcis. Øh, og det, også med Girl with the Dragon Tattoo og sådan noget. Altså det der med, at når, når halvdelen er, er oplægget egentlig er, at de skal sidde og glo ind i en skærm. Mm. Hvordan gør vi det her spændende? Ja. Øh, ja. Ja. Videre til næste. Ja. Øh, Ron Howard's. Uh, rush, Rush. Yeah. Let's get you poison. The closer you are to death, the more alive you feel. You're James, aren't you? Yes. Who's that? It's Nicky Lauda. He's just been signed by Ferrari. This is nobody. Look at the way he's driving like an old man. Right now it's zero incentive. Why would I drive fast? Because I'm asking you to. This is an incredible battle between these two great drivers. Next time I'll have you. No chance. You're just a party guy. That's why everybody likes you. Yes, I know. Yps. Okay. Virkelig et eksempel på at biopics. Altså nu har vi lige snakket om Jobs, og nu snakker vi om Rush. Et eksempel på, at biopics kan være to vidt forskellige slags film. Yeah. Hvor Jobs den er sådan meget lige til drama, og sådan noget, så har mm. vi den her som sådan en action-bil. Øh, det virker det til. Ja. Det virker det til. Øh, nogle, nogle fede sekvenser det ser ud til. Altså, man kan sige, det, der, det der også er fedt ved, ved Formel 1, det er jo også, øh, nogle gange, når de... Når de kører galt, ikke? Ja, ja, altså, ja, ja, ja. Altså, og og de er rigtig ud med de der biler og sådan pff, kører ind i rabatten ja. og bare sådan ja. rundt, ikke? Ja. Øh, og vil med, jeg vil med ideen om, om ham der fra en glorious som Daniel Bryl yes, ja. som Niklas Lauder. Og han er, han er rigtig dejlig. Men jeg synes øh, nogle gange, at jeg var jo alligevel tvivl om han var Italiener eller om han skulle forestille sig at være tysker, som tror, han er. Niklas Lauder, det lyder tysk. Ja, ja, jo, det er selvfølgelig rigtigt Ja, Men du tænker italiener? Ja, men hyret for meget, det kan selvfølgelig være ja. det, han synes ja. Jeg ved ikke specielt meget om Formel 1, det vil jeg godt skønne mig ja. at <laughs> sige det øh. Men det er også altid farligt, når traileren sådan afslører lidt for meget. Ja, fordi... Og det synes jeg, at den gør lidt her, ja, ikke? Ja, ja. Fordi vi ser jo sådan set, at der er en eller anden fejde mellem dem og... Yep. så kører Nicky Lauder galt, og ja. så bliver de gode venner igen, og så skal de alligevel køre omkab, og jeg står ikke helt, og ja. der er mange forskellige tematikker i spil lige Har pludselig. Har du set Death Race? Nej. Nej. Jeg, jeg, det minder mig sådan lidt om den historie om ham, Frankenstein, øh, som også øh, som er hovedpersonen der i, som skal forestille at være sådan en vandsigret øh, ja. øh, ja. racerkører. Øh, og det, det, det mindede mig en lille smule om det, men det, det er et sidespor. Mm. Øh, jeg, jeg, jeg bliver ikke sådan totalt fanget af film om hurtige biler det gør jeg heller ikke helt nej. Den, øh, den siger ikke rigtig lige noget nej øhm, så jeg tror ikke jeg kommer til at se den altså Ron Howard har jo før lavet rigtig rigtig gode biopics jeg har set, mm -hmm. øh, op til det her øh, podcast har jeg set Frost Nixon okay. som er virkelig virkelig god ja. øh, og så har han jo lavet Beautiful Mind Nå, ja, selvfølgelig, ja. og også Cinderella Man med mm. Russell Crowe Øh, øh, som, som, som man ikke gør. Jamen, den er garanteret god jo. Helt sikkert, helt ja. sikkert. Den, den, den kommer den sikkert til at fungere. Men spørgsmålet er hvor meget det siger en noget ja. også, ikke? fordi det skal jo også det skal jo hænge en eller anden vis appel ja. fra starten af. Og... Men i forhold til altså nu nu, hvis nu Oscar og Biopix og sådan noget, I forhold til sådan de lydmæssige øh, ting, i ja, den kunne man godt forestille sig at den kommer til at, til at blive det sådan Oscar ja. øh, Og det er meget, meget sjældent der kommer biler om. Eller film om hurtige biler. Ja. Æ, så, så, så bare det, synes jeg er spændende. Altså man kan sige, der, der er selvfølgelig mere mulighed for at gøre det spændende, end, øh, end folk, der sidder for, øh, bag med en computer. Ja. Altså, at, ja. i modsætning til den, vi lige har kigget på. Ja, det er rigtigt. Æ, så, øh, ja. Jeg synes, vi skal gå videre til, øh, til, til den næste. Og det er en lille japansk ting, tror jeg. Ja. Æ, The Grandmaster. Den er premiere samme dag som Rush i øvrigt øh, 12. september. Mm -hmm. uh, Grandmaster har nok ikke premiere i alle biografer i, i, i Danmark, men, øh, men den har dog premiere i nogle af de store biografer også. Lad os prøve at se traileren til den. Fedt, lad se det. His name is Ip Man. Before he trained legends... he had to become one. This August, oh! the Grand Master will be revealed from visionary director Wong Kar Wai. I forhold til, til den her film, yeah. der, og i forhold til det, vi har snakket om før, med hvor meget det skal være baseret på virkelighed, yeah. og hvor det er fiktion, øh, jeg ved godt, det første, der, det første, der står i traileren, det er Inspired by a True Story. Yeah. Men det er godt nok det og strække den lidt jeg synes jeg, synes, jeg, jeg ved ikke hvor meget er det der er sandt selvfølgelig jeg skal ikke kunne sige det mm. men altså, det eneste der sker i traileren det er at han slås med folk på åben gade ja, og... ja. altså højst sandsynligt er der sådan nogle rent faktuelle ting som passer men alle de der kampscener det, det virker som en undskyldning for at lave, lave kampscener mm. øh, ham her Iberman <laughs> I I man I man det er nægter jeg tror på hvad han hedder yeah. altså han det er, altså han hedder noget i den retning jeg nægter yeah. tro på det udtale sådan der, ja, det er det jo det værste de kan gøre ved sådan en film yeah. det er jo det værste de kan, det er en kinesisk film jo det. Yeah. vi er der yeah, fra forskelligt oh, oh, forskelligt <laughs> det værste de kan gøre det er at altså sætte ham der den amerikanske trailer kommentator yeah. ind over sådan en film before he trained legends he had to, to become, become one man, <laughs> From Missionary director Warhammer <laughs> Nej, men også Det er lidt stenet yeah. Er de så ud til nogle flotte kampe Helt sikkert yeah. Igen, rent estetisk, ser den rigtig fed ud Men må ikke, man, kan, man, man kan, at der kommer et par scener på YouTube så man bare kan sidde og stene, Jo. Eller kan se nogle andre film, hvor de, de slås. Skal du i biografen Jeg skal ikke i biografen scenen Det tror jeg så, at skal Nej Lad os gå videre til næste, og mm -hmm. næste det bliver Diana. Diana. du for See you next weekend. The one after. Well, if that's what the palace have decided. It's still possible you might be queen one day. I want to help people. <sighs> You're so good at giving love. The hard part is receiving love. Doctor, this is Diana. Well, perhaps I can show you around. There's a canteen on the ground floor, but it's not open late. We could always pop around the corner for supper with me. <laughs> I'm serious. I don't know how to contact you. Well, I'm like most people. I've got a mobile not <laughs> okay. Okay. I forhold til det der med at få fortalt hele historien om en uh, person, både fortalt de positive og de negative sider, hvordan tror du yeah. så at Diana lykkes? Jeg tror måske at den kan være en lille smule ensidig. Yeah. Lidt til den flødede side måske, endda. Yeah. Disse moment jeg har hørt det, jeg har hørt de You're the best at giving love. You're the, <laughs> you're the funniest woman on earth. You're so beautiful oh. uh, og musikken den der glim glimmede uh Altså, jeg kan ikke, altså to ting. Jeg, jeg, kommer, jeg, jeg kommer til at tænke på zombier, fordi for det første så har vi paparazziene. Paparazziene, ja, de, de, de, jeg tror, de kommer til at fungere ligesom den der den, um, zombierne i World War C. så ja. den der samlet masse der sådan. <laughs> <hæ> og så har Andrews fra hans rolle i Planet Terror, hvor han går rundt og klistrer på sig. Og han altså, i den her film garanteret. Jeg garanterer for, at han. Klipper klunker. en am a scientist. <laughs> <laughs> I am a Ja, øhm, yeah, øh, jeg har det virkelig, virkelig svært med det her, fordi jeg synes, det ser så... Jeg synes virkelig, det ser ulækkert ud, men det er fandme også farligt. Altså prinsesse Diana. Ja, yeah, for scenen. Øhm, jeg ved ikke, om du har set The Queen, den biopic, vi nej. snakkede om øh, tidligere med... Nej, men jeg har ikke set den, nej. Nej, med Helen Mirren og... og øh, Michael Sheen, hvor de spiller henholdsvis dronning Elizabeth den anden, og Tony Blair, mm. og hvor den handler, den foregår lige omkring hvor øh, øh, Naomi Watts, hvor øh, prinsesse Diana, hun dør. Yeah. Og med hvordan de, sådan, hvordan, man skal, hvordan de skal forholde sig til det, og hvordan tak, masserne det. forholder sig til det. Og, og, og, og, og, og, og hun, altså, hun var virkelig, hun var virkelig elsket. Det er fandme farligt mm. at begynde at, at, at, at fortælle noget. På den anden side, det er også... Er det jo også oplagt, at der skulle komme ja, ja. En, en, en biografisk film over hende. Ja. Øhm, men spørgsmålet er, hvordan de gør det spændende. Det ved jeg sgu ikke, fordi det... Det kan meget vel blive meget ensidigt. Altså nu er det så, øh, det virker som om, at, at hovedkonflikten er den her øh, kærlighedshistorie, at mm. hun har det her gørende med, med ja. ham øh, men, og men også, også derfor, de jo, fordi tilsyneladende så er den eneste grund til, at hun har behov for at få en kærlighedsaffære med en anden mand, det er, at, øh, at Charles, øh, som jo jo er smuk og, og pæn og, og, og romantisk og sådan, at han ikke har tid til hende. Altså mm. det er sådan, den eneste konflikt, jeg sådan noget med, ja. hvis øh, kongehuset siger, at vi ikke kan ses de næste par uger. Og så er det sådan, så er det sådan det må være ja. øh, men det slet, altså, var der slet ikke noget var der slet ikke noget sådan, begær i hende der sagde, at hun havde brug for to mænd eller altså, ja. det var oh, det var som om ja okay ja, for, fordi det var ikke hendes skyld det var ikke hendes skyld nej så de, de, de fremstiller faktisk Charles som som den usympatiske ja. altså og, og, og på den måde, så fratager de jo hende nogle facetter også. Og, ja. Altså, og de kunne jo sagtens, altså igen, nu siger du godt nok, at det, du har en pointe i, at hun er meget elsket og sådan noget, men de kunne jo sagtens digte lidt også. Ja. Altså, det har de jo lov til, ja. hende, når det er en biopic. Og i forhold til det der med at skulle, at skulle sådan, øh, genskabe noget materiale, der allerede findes, mm -hmm. øh, så, har, så tror jeg, at vi kommer til at se rigtig mange af de der paparazzi-scener. Der var den der på yeah. båden, som er meget klassisk, også, mm -hmm. øh, hvor Hvor der jo findes masser af, af paparazzi billeder, men, men der er ikke rigtig nogen, der aner, hvad der rent faktisk skete derude. Mm. Fordi der er kun de der paparazzi billeder. Så det tror jeg bliver rigtig, rigtig spændende at, ja. at, at, mm. at se. Skal du se den? Ja, nu ser jeg, at det bliver spændende at se, men jeg tror også at jeg skal se den. <laughs> Æh, jeg, jeg, jeg tænker, at den, den kommer i fjernsynet ret hurtigt, der bliver en kanal, der kan gennem, eller ud på filmstriben, eller mm. et eller andet, og så, så kan det være, at jeg fanger den der. Yeah. Æh, måske sætter jeg mig sammen med min mor og den. det kunne godt være jeg kan i hvert fald huske at hun fællede en tårte da Janne hun døde det gjorde min mor også ja. jeg tror det er sådan en meget mor ting. ja, ja. Øh, men øh, nej ja, til gengæld skal jeg se den næste film jeg synes vi skal snakke om ja, øh, fordi jeg har altid øh, været meget, meget into øh, Disney øh, især mm -hmm. i, min, i min barndomsår og, og nu kommer der endelig en biopic om Walt Disney det har jeg godt nok ventet på i mange år ja øh, Saving Mr. Banks mm? lad os prøve at se hvad det er for noget skal vi ikke bare øh, sætte den på jo Winds in the east, mist coming in, like something is brewing about to begin. Ladies and gentlemen, we are beginning our descent into Los Angeles. Welcome Mrs. P. L. Travers to the City of Angels. It smells like jasmine, chlorine and sweat. <laughs> Introducing the creator of our beloved Mary, Poppins. Never ever just marry. Now where is Mr. Disney? She's here. Well, Pamela Travers, you can't imagine how excited I am to finally meet you. Would you mind? My name is Mrs. Travers, Mr. Disney. Oh, Walt. Now you gotta call me Walt. Twenty years ago, I made a promise to my daughters that I would make your Mary Poppins fly off the pages of your books. A promise. I to to her. Grant I, I forhold til det tunge skyt, sådan skuespilmæssigt. Ja. Yeah. Så har vi Tom Hanks og Emma Thompson. Det skal, det skal nok trække noget uh... man bringer jo tit det tunge skyts ind, yeah. Det handler om om ja, det gør man godt nok, det kan man godt nok og, og her er der virkelig lagt i, i Kakeloven til en Ja, men nu potentielt også kan ting, det bliver det nok ikke. Altså, den er, den... Nå. Øhm, men øh... Så fantastisk bliver det måske heller ikke. Men, men det ved jeg alligevel ikke. Altså, den, den har måske potentiale. Altså, nu er det jo kun traileren, vi, vi baserer det på, så vi kan jo kun sige, hvad vi, mm. hvad vi forventer, øh, øhm, og hvad vores fordom er. Nu øh, har jeg jo sådan en, en fortid øh, som, som øh, disney Fan, mm -hmm. kan man godt sige. Ja. Øh, og, og, og kender lidt til, altså har, har set utrolig meget sådan en dokumentar om Walt Disney, og kender også lidt til hans negative sider. Mm -hmm. Hvad, du, du har ikke sådan de store kendskab til ham. Vel? Sådan helt Hvad meget. tænker du umiddelbart om, om filmen? Jeg tænker, øh, jeg, jeg tog mig selv halvt ind i traderen og tænkte, er der virkelig ikke noget mere spændende om Walt Disney? Mm en, altså en, en lille hvad hedder det, episode, han har haft med hende, der hedder rettighederne til Mary Poppins. Mm. Øhm, og Mary Poppins synes jeg på ingen måde Er sådan den fedeste Disney film overhovedet mm. øhm, Men så kunne jeg godt se efterhånden som, som traileren som udviklede sig Okay måske er der nogle mm. ting på det her Det er igen det her med Ligesom Spiser Glistrup og også at, at vi fortæller ikke Walt Disneys historie Vi fortæller ikke Peel Travers historie Vi fortæller om den historie de har sammen Ja præcis øh, og, det, og det er så der hvor vores det ligger på en måde mm -hmm. øh, Men er der nogen grund til at gå ind og se den her film For vi ikke måske ret meget handlingen at vide altså... jeg synes også at traileren afslører sådan rimelig meget ja. og det er jo altid som vi også nævnte tidligere med Rush det er jo, det er jo altid farligt når den gør det fordi, er det så fordi at der ikke er, er, er stof nok til at, at bare lave en, en, en kort koncentreret mm. trailer mm. Øh, er man nødt til bare at, at, at smække det hele mm. ind for at mm. få det til at virke spændende Ja, jeg ved det ikke. Jeg kan sgu ikke finde ud af det. Det vælter jo over med intertekstuelle referencer i den her film. Ja, det gør sig. Jeg tænker, Emma Thompson, som Mary Poppins' forfatter, ikke også? Altså, hun har selv spillet, hvad er det, den hedder, den der film, hvor hun er Nanny McPhee, oh, hvor hun ja. spiller en, en barnepige. Og så har vi Tom Hanks i Saving Mr. Banks. Han var også med ja. i Saving Private Ryan. Og, <laughs> og, altså, <laughs> Og har lagt stemmen til utallige i Disney-figurer og sådan noget. Jeg synes, han er en mm -hmm. rigtig, rigtig god Walt Disney. Og det er Helt sikkert. Øhm, Helt sikkert. Er det Overskækket gør også bare alting. Ja, fuldstændig. Fuldstændig. <laughs> øh, øh, og jeg, jeg, jeg, jeg, jeg synes, det, altså, jeg glæder mig. Og jeg synes, det er fint, at, at de ikke begynder at rise i lakken. Der skal nok, der skal nok komme en film om Walt Disney, hvor der er masser af konspirationsteorier omkring ham. Jo, jo. Øh, som afslører øh, nogle af de mere mørke sider ja, hans personlighed. Øhm... Så øh, det, det skal nok komme, det her det er, det er, en, det er en god start, jeg glæder mig til den, og jeg, jeg mm -hmm. skal helt lade se den. Jeg synes det er en skam, at den ikke får, øh, øh, i USA får den premiere lige omkring juleaften, okay. øh, som Disney film øvrigt har jo gjort i mange år. Yeah. Øhm, men i, øh, i Danmark og i rigtig mange andre lande får den først premiere i løbet af januar og februar. No, okay. øhm, det synes jeg er lidt en skam, måske er det fordi Hubigen kommer, og, og der kommer også en anden Disney film, Frozen. Nå, øh, ja. deres nye tegnefilm. Ja, ja. Øhm, så måske er det, fordi den ville drukne i det. Det kan selvfølgelig godt være. Men jeg synes jo, der er sådan et eller andet med en, en biopæk om Disney. Den skulle da komme i julemoneden. Mm. Der er, Altså Det er sådan jul og Disney ja. og juleshow. Men er det også typisk, at, at de som regel er lidt forsinket i forhold til den amerikanske? Jeg Jo, film, ja. helt sikkert. Gavid, tror det er fordi, de skal lægge danske stemmer på? Måske. <laughs> jeg, håber, <laughs> jeg håber, jeg fandme ikke. <laughs> øhm, hvem skal lægge stemme til Tom Hanks? Jamen, det vil så være... Um... Ikke. Lars Tisko, måske. <laughs> ja. Og vi skal stemme til med Thompson. Lars Tisko. Ja, det kunne også godt Ja, være. helt klart. Ja. Ja. Okay, lad os prøve at gå videre til. til den næste? Ja, som også ja. bliver den sidste trailer, vi ser. Mm -hmm. øh, for Nils Malmroses Sov og Glæde. Ja. Æh, med lidt god vilje kan man jo godt sige, at Nils han, han altid laver biopics. Ja. Det handler om ham selv og hans familie. En, en autobiografisk. Film. Ja. En Auto, autobiopæk. Lad os prøve at se Sov og Glæde, som bliver hans næste film Ja. Yeah. er så sød Hej Sene, jeg kører nu Kan du ikke fortælle mig, hvad der er sket? Du har ikke nogen skyld. Hvis der er nogen, der har skyld til os, fordi vi ikke passer bedre på dig. Kan du ikke skrive det på et stykke papir, som jeg kan lægge om og se på? Ja. Hun vil blive erklæret psykotisk i gerningsøjeblikket. Og så vil hun uden tvivl få det, der hedder en anbringelsesdom. Ja, vi har lavet en erklæring, hvor vi enstemmigt... Samtlige forældre ønsker hende tilbage som lærer for vores børn. Og det er alle forældre, der støtter. Det er altså meget stort, det de gør her. Det er du godt klar over, ikke? Jo. Men min erfaring som psykiater er, at det vil tage meget lang tid, og at sine næppe overskuelige tid vil kunne komme sig over den tragedie, der har ramt hen. Skal du vide, at vi er mange, der elsker dig? Kan vi hjælpe dig med at blive rask? Øh, Få videre den her trailer. Øhm, jeg, jeg, jeg kan godt lide, at den er sådan meget 90'er. Mm. Øh, og det, ja. det har jeg også snakket med, med, med, med min kæreste om, at, at, at, at nu har vi set mange film, som sådan tegner billedet af 60'erne og 70'erne og 80'erne, øh, men vi mangler sådan, vi mangler, det er også fordi, der, det er meget nemt at lave en, en film fra den tid, fordi der har vi ligesom opfundet en stereotyp, altså sådan mm. ser så så ud i 80'erne og sådan ja. set ud i 60'erne. 90'erne er lidt for tæt på. Jeg ja, vi har endnu ikke sådan fundet ud af, hvad, hvad er stereotypen for 90'erne, men jeg synes det han gør med kurvestole og patienter og og metalskåle til frugt, og korsettebånd, ja. og joggingsæt, og håret, og sådan altså, noget. de små ting. Så. Jeg, synes, altså, ja, jeg synes virkelig, han fanger en eller anden 90'er ting, og, og, og umiddelbart ser det jo virkelig kedeligt ud. Men <laughs> men Det er meget at føle, ikke? Jo. Men, men det er jo nogle kæmpe, igen, det snakker vi, det tunge skyts, øh, Ja, øh, ja. Pilmark, og Niklas Bro, og ja. Niklas som jo også altså, som regel præsterer ret godt og så hele frakker lidt ja, som, som ikke sådan rigtig som bliver lidt overset ja. synes jeg faktisk og det er lidt synd fordi hun, jeg synes faktisk hun er, hun er ganske god ja. hun har også og jeg, og jeg, jeg, jeg forbinder også hende med 90'erne fordi jeg kan, jeg sådan, når jeg ser hende så ser jeg hende for mig jeg, er det, at være ret på hun er med i taxa hvor jeg sådan kan ja. se hende for mig og det er bare så 90'er ikke også <laughs> og det er altså vildt spændt på at se det altså, og som nybagt far så, så, så sker det jo i hjertet sådan per definition ja ja cool, ja men øh, jeg har ikke set synderligt meget Malmros, mm -mm. Øh, men vi har snakket om at, at, at, at fokusere lidt på ham i en, i en kommende podcast. Ja. Det, det synes det jeg kunne være spændende. En, en Malmros special. Ja. Det øh, kunne være lidt fedt. Øh, så sælger den lidt, så sælger den, Nu hedder den, den hedder Sorg og Glæde. Ja. Lad os bare lige vilde lidt af det ja. et øjeblik. Ja. Og så står der nedenunder Malmroses mest personlige film. Ja. Den sælger simpelthen, altså, ret meget på det her med, at han, at, at han udleverer sig selv. Ja. Og det synes, jeg, det synes jeg tit er, er tilfældet øh, i, i forhold til sådan, øh, især autobiografier. Der var også det der med Johannes Møllehav, der sådan skulle mm. skrive en biografi om. Og så var han ved at begå selvmord og sådan ja. noget. Ikke? Altså, ja. Er det ikke lidt patetisk? En lille smule. Jo men det er også, øh, altså i forhold til, til Malmbrugs, man er også nødt til ligesom at sætte trumf på, fordi vi ved godt, at han laver film om sig selv, og det er noget med en, med en hundlort i hånden for at få børnene til at lave den rigtige øh, grimasse. Mm. Mm. De ja, ja. Øh, og der har været rigtig mange historier om, om, om ham og det. Øh, og det, det, jeg, jeg tror, det var Eko-filmmagasinet Eko, der først på deres hjemmeside bragt historien, som om det sådan var et skub for dem, men det har jo helt klart været en historie, som er kommet ud for at promovere filmen, ikke også? Ja, ja. Og så er alle de andre dagbladede aviser er, er, er hoppet med på den, ikke også? Mm. Øhm, men, altså, det er jo nok heller ikke... Altså, selvom han sælger forholdsvis mange billetter, så det er det jo ikke... Altså, jeg tror, sådan en film som den her... Altså, det, jeg tror, det er godt, den er med i Biograf Klub Danmark. Mm. Altså, fordi det er jo ikke sådan en, der som lige umiddelbart fanger... Nej, øhm, der, der hans seneste film, som var sådan den der gymnasie... Øh, ja, den hedder øh, Kærestesorger. Kærestesorger, ja. Den var sådan meget større, øh, ja. umiddelbart. Ja. Øh, Og den her er sådan, sådan meget lille, men... men øh, det er, det er meget spændende jeg, jeg, jeg håber vi laver en mellemros special og det betyder så at vi skal se den ja. øh, og en masse andet mellemros mm. og så kan vi prøve at sammenholde det lidt og, ja, og ja. ja. Så, øh, vi kan ikke nå flere trailer øh, der kommer andre biopics der kommer den der Mit Liv som Liberace af Steven Soderberg ja. med Michael Douglas og med Damon som, øh, som øh, homoseksuelt øh, elskende <laughs> ja det er lidt spændende mm -hmm. og så kommer der Lovelace ja. for at lige blive det samme ja, ja, ja. Øh, og så kommer det der jo... også det spændende. Ja. Endnu en dansk biopic. Anne Grete ja. Bjørrisens Tarok. Ja. Hun har ovenpå på kæmpe succes i Hvidsting-gruppen ja. valgt at kaste sig over øh... en hest. En hest? Ja. ja. Og det kastet var, sig over en hest. Ja. Men... Men jo, Steven Spielberg, han kombinerede 2. verdenskrig med med en hest. Altså i War Horse. Ja, det er hun, hun, Måske sammenligner hun sig selv med Steven Spielberg, eller måske går regner Altså han laver han først en, en, en verdenskrigsfilm, og så laver han ja. en film om en hest bagefter. Ja, ja. Øh, ja. Hvordan øh, skal man tage det for, når man kaster en hest? Altså, skal, det, skal det ligne hesten, eller, eller er det lige meget? Jeg tror, så længe man kan finde heste nok, der ligner hinanden. Fordi jeg tvivler på, at man, kan, at man kan nøjes med en enkelt hest i sådan en film. Det er måske rigtigt. Æh, det er spændende, fordi altså, der, heste er jo faktisk blevet brugt ret meget op gennem tiden i dansk film. Altså der var den der, ja. hvad hedder han, øh, Paul, øh, den syngende Paul. Der, der er lige blank der. Den røde, de røde heste. Nå, okay, ja, ja, Paul Rickardt. ja. ja. <laughs> Æh, og Krummerne 2, husker jeg også, som sådan en vedløbs, Nå, øh, ja, der var også noget der. Øh, film. Ja. Æh, og øh, Tarok... Skal forestille at foregå op i din hjemby, Skive jo. Skive, så, ja. Så der, der kommer den til at sælge masser af billetter, og man ikke også, der en lille, en lille præsentation. Min far er meget lokal på han ja. skal ind se den, det ja. er jeg sikker på. Ja. Øh, skal du ind se den sammen med ham? Mm. Eller skal du ind og se Anna sammen med din mor i stedet for? Jamen det, det er så der valget står, ikke? Ja. Og øh, buha, det er et svært valg. Ja. Pæst eller kolder. Ja. Øh, Måske er du bare syg. Der er ist, endnu ikke nogen trailer for Tarok, men måske vender vi tilbage til den, og, når, traileren kommer, og når traileren kommer. Så kan vi kigge lidt på den. Jeg tror i hvert fald vi siger at tak for nu. Det var trailershow. Ja. Hej, hej. Det godt.